Чому не захопила рукавички, бо ж ваші снопи, мабуть, колючі. Так колючі ж і за ваші. Ну, мені не звикати. Тисячами перешпурляв їх у пащеку молотарки. Сонце палить так, як ніколи воно не палило у нашій свічкарні. Ірина, щоб не обгоріти, напустила косинку аж на очі. Парася Георгіївна теж трудиться, притинивши себе капелюшком. Тільки Ольга не криється від сонця. Їй смагля в навіть таке пекуче сонце, видно, дарує радість. В кожному разі на застороги товаришок у нашої життєлюбки відповідь безтурботна. Хай палить! Циганки он як смаглюють від сонця, нам чого боятися Генусе Баумгартен хоч спершу і признався, що ніколи в житті справи снопами не мав проте навдивовижу швидко втямив що до чого яка метикованість тут від людини вимагається, тож обливаючись рясним потом він несе снопи під пахвою поважки, ніби якісь античні вази Ще й добродушно посміхається, При зустрічі до нас. До душі, мовляв, йому це нове, Зовсім неметранпажницьке заняття. Генріх Теодорович та наш Іван Працюють у парі, Кладуть полуки по красам, І хоч обидва працюють без поспіху, Але ми з Кириком Ніяк за ними не вженемось. Вони вже ген-ген заглибились. А ми ще тільки тут чепуримо свій крайній полукіпок. Одягаємо на нього сніп міцною розкошленою шапкою. Що далі більше і більше полукіпків виростає там, де ми пройшли. Шикуються вони по степу, мов хатки золотаві. Жоден сніп не залишено лежати боком на стерні. І хоч спека та втома дедалі більше даються в знаки, проте ми не дозволяємо собі перепочинку. Бо Кочубей усім нам подає приклад витривалості. Граючи з мокрілими лопатками, він знову і знов опиняється попереду. І ми без нарікань рухаємось за ним у ті неосяжні поля, де ще не знесені полуківки снопи вилискують по стернях Чекаючи наших рук. Товаришу бригадир, Чи хоч води тут напитися дадуть? нарешті не витримавши гукає Ірина до Кочубея. Де їхні колодязі? Чому ви не подбали? Зараз кину снопи та побіжу вам колодязь шукати. Віджартовується Кочубей. Губи справді пересихають. Душа горить, як ми не догадались взяти з собою води? Так ніби зачувши нашу спрагу, З'являється на шляху бочка-водовозка, А на ній наш знайомий Федько. Голова до лобогрів послав, Та й до вас звелів звернути. Хлопець відбив із бочки чіп, Наточив повне відро, і Кухоль у нього знайшовся Впередку Пийте на здоров'я П'ємо аж зуби ломить І потамувавши спрагу Знову доснопів А по якомусь часі Завернула зі шляху до нас І кухарка в білому халаті Привезла на полудень Коржів щойно спечених Ще гарячих І пів бідона молока Не відвійків а справжнього, такого, що сепаратора й не бачило. Однак полуднувати нам довелось на швидку, бо кочубий уже помітив далеко на крайнебі хмару. Сердита, яка заходить, ні, баритись нам не випадає. Може, її на Дніпро потягне, вглядається в далеку ту хмару Іван Друкар. «Вправді, боритись не будемо!» – рушає Ольга до снопів, і ми всі теж стаємо до роботи. Мов би, завзявшись перегнати хмару, Кочубий працює ще з більшим завзяттям, ніж досі.